Bai, bai, Verdinho, konten dira, biego picnicak, contendira, piknikatzen eta gero, ba, kantina ezak gehien gustukoa dutena ikastolan, beraz. Azken finean, hoia entzatu, biziki ongi da. Piknikak, we, préchadou eta ala, ba, mais be... contenance, u gaité a ver les les chips sac. Ba, caricolidateco, <laughs> ba contenance. <laughs> Chartiergoch? Goiz dela ere ez, uda uda motsaisenda? Eh, uh, pishkat. Contençida lere ditemb. Bai. Zendako? Zuta maitze dute eskola. Eta ere nire laguna nik usteeko. Eta la kasleak? Bai. Eta kaj duzue edo juste dut? Uh, nik ez, eta bizina izan dut hor dua ne neama zinondan dut bila. dira xartzea? Konten dira. Badurazpalli, egiten du uh, uh, gogoa baduela, ikastoran eh, uh, itzaitea eta horla da. Biskuntzai uh, atsema iten dugu eta gero uh, saantza dugu bebiak uh, bakantzaten gira uno. Hor gira uh, eh, akompainatzeko gure, gure honra, hori biskuntza da. Ez gira bat ere uh, trabatuak.